Розлід 27. Очікування Інгусайт, 1 листопада 1917 року. Настав листопад, і Глен посірів. Лише осокористоять денедем велетенські золоті ліхтарі на темному тлі околиць, хоча решта дерев уже скинула листя. Останніми днями нам дуже тяжко бути відважними. Катастрофа при Капорето це страхітлива трагедія. І навіть Сьюзен не може знайти ніякої втіхи в нинішньому становищі. Ми ж і не намагаємося шукати її. Гертруда лише розпачливо повторює, вони не повинні взяти Венецію. Не повинні. Наче б, якщо вона часто казатиме це, то відверне біду. Але я не бачу, що може завадити їм узяти Венецію». Утім, Сьюзен каже, що в 1914 році вони могли так само легко взяти Париж – проте не взяла, тож вона запевняє, що і нині в них нічого не вийде. Ох, як я молюся і сподіваюся на це. Венеція, прекрасна королева Адріатики. Я ніколи її не бачила, проте відчуваю достоту як Байрон, що завжди любила її. Для мене це місто миле серцю. Можливо, цю любов я успадкувала від Волтера, який обожнював Венецію колись напередодні війни. Ми сиділи в долині Райдох і мріяли, як поїдемо туди вдвох і пропливемо в гондолі вздовж каналів, залитих місячним сяйвом. осені від самого початку воєнних дій наші війська зазнають якихось жахливих втрат. У 1914-му то був Антверпен, у 1915-му – Сербія, торік Румунія, а цього року – Італія. І це найтяжча втрата з усіх. Мабуть, я зовсім підопала б насилі, якби не Волтерові слова з його безцінного останнього листа. Б'ються не тільки живі, мертві б'ються також. Таке військо неможливо здолати. І це правда. Зрештою, ми переможемо. Я ні на мить не сумніватимуся в цьому. Сумніви означатимуть, що я зрадила обітницю Дану Волтерові. Віднедавна ми провадимо активну кампанію з розповсюдження нової переможної позики – ми, молодіжний Червоний Хрест, обійшли майже всіх односельців і переконали кількох уперчухів, які спершу затято відмовлялися від пожертви. А я дістала позику навіть від місяця з боками. Я сподівалася розлученої відмови, та на мій подив він охоче погодився і пожертвував тисячу доларів. Хай він і пацифіст, але знає, куди можна вигідно вкласти гроші. 5,5% прибутку – то не аби що. Навіть коли їх буде виплачувати мілітаристський уряд. Тато, бажаючи пожартувати зі Сьюзен, сказав бусім, пан Прайор надихнувся саме її промовою на благодійних зборах. «Я не думаю, що це так, оскільки пан Прайор геть неприязно говорить про Сюзен після її безперечно різкої відмови на його нібито любовну пропозицію. Але Сьюзе справді виголосила промову. Найкращу з усіх, що прозвучали того вечора – вона божиться, що втнула таке вперше і в останні. Увесь Глен був на зборах і пролунала багато закликів, та справа чомусь просувалася дуже неспішно і присутні не виявляли ентузіазму. Сьюзен обурилася відсутністю завзяття, бо ж певна була, що наш острів перевершить сподівану норму щодо купівлі облігацій. Вона сердито шепотіла мені і Гертруді, що у виступах промовців бракує перцю – а коли ніхто не виявив бажання придбати собі облігацію, Сьюзен утратила голову. Принаймні сама вона так описує те, що відчула в ту мить. Вона підхопилася і з-під капора Сьюзен, єдина в Гленні Святої Марії, досі ще носить капор. Видно було її гнівно рішучий вираз. А тоді вона мовила голосно і саркастично. Звісно, дешевше говорити про патріотизм, аніж платити за нього. «Ми ж просимо вас про милостиню позичити ваші гроші задарма. Кайзер, мабуть, засмутиться, коли почує про те, як минули ці збори». Сюзен не впевнена, бусім шпигуни кайзера, яких у тілі утілі в нашому глені пан Прайор, доповідають йому про всі тутешні події. «Послухайте її, послухайте», – закричав Норман Дуглас. Хлопець на задній лаві озвався. «А як же Лой Джордж?» І Сюзен не сподобався його тон. Відколи Кічнера немає, Лой Джордж – її головний герой. «Я в усьому підтримую Лой Джорджа», – утяла Сьюзен. «Це його, певне, дуже надихає», – сказав Ворен Мід і бридкого гликнув. Це зауваження виявилося іскрою, піднесеною до пороху. Сьюзен за її власним висловом стала добою «скупи та вскач» і сказала своє слово. Та ще і як добре сказала. У її промові перцю було достатньо. Коли Сьюзен розпалиться, то демонструє видатні ораторські здібності, і те, як вона поставила на місце тих чоловіків, було водночас і кометно, і дієво, і прекрасно. Вона сказала, що Лой Джорджа підтримують мільйони таких, як вона, і це його справді надихає. То була основна ідея її виступу. Мила Сюзен, вона справжній вулкан патріотизму, відданості і зневаги до різного роду саботажників. Отож, коли вона вивернула весь той словесний потік на аудиторію, байдужих не залишилося. Сьюзен завжди присягалася, що вона не суфражистка, але тоді вона гідно виступила. Від імені всього жіноцтва і змусила тих чоловіків достоту зіщулитися на лавах. Коли вона вмовкла, усі вони були готові танцювати під її дудочку. Отож, вона зваліла їм, так, зваліла, підійти до сцени і підписатися на переможну позику. І після шалених оплесків більшість так і вчинила. Навіть той таки ворен мід. Коли назавта шарлотанські газеті опублікували загальне число передплатників, ми виявили, що Глен веде перед, з-поміж усіх околиць нашого острова. І це безперечно завдяки Сьюзен. Сама ж вона, повернувшись додому опісля зборів, була присоромлена і побоювалася, чи звинуватить її в неподобстві. Аж стиха зізналася мамі, що вчинила не так, як то личить порядні жінці». Нині ми всі, окрім Сьюзен, їздили в татовому новому автомобілі. Поїздка була дуже гарна, хоч і скінчилася геть безславно, у придорожньому рівчаку. А все через одну стару даму, пану Елізабет Кар із Верхнього Глена, яка не погодилася завернути коня і пропустити нас, хай скільки ми сигналили їй. Тато розсердився, я ж у душі поспівчувала пані Елізабет. Якби я була статечною бабцею, що трохикала б собі шляхом, у смутливі думи заглиблена, у власній брешці, яку тягла би моя власна кубилка, я теж не дала б дороги без церемоній машеній, що взялася б галасувати в мене за спиною. Я випростила себе і повогом заявила, як пана Елізабет, гетьте в рівчак, якщо конче вам треба їхати. Тож ми скотилися в рівчак. По самі усі загрузили в піску і сиділи там, наче дурні, доки пана Елізабет Підхлюснула кубилку і переможно пригорикутіла дорогою далі. Джем посміється, коли я напишу йому про це. Він із дитинства знає пану Елізабет. Та чи Венеція буде врятована? 19 листопада 1917 року. Вона ще не врятована. І досі у великій небезпеці. Проте італійці нарешті зміцнили свої позиції на п'яве – Звісно, воєнні експерти кажуть, що вони їх не втримають і муситимуть відпустити до Адідже. Проте Сьюзен, Гертруда і я стверджуємо, що вони повинні утримати фронт, бо Венеція мусить бути врятована. І що тоді вдіють воєнні експерти? Ох, аби ж я тільки повірила, що італійці отримують фронт. Наші канадські війська здобули ще одну велику перемогу – узяли штурмом Пашендейл-Ріш і відбили всі контратаки. Жоден з наших хлопців не брав участі в цій битві, але інші брали. А список обитих такий довжелезний. Джо Мілгрейв бився за Пашендейл, але вцілів. Міранда пережила кілька жахливих днів, доки одержила від нього листа. Після шлюбу вона дивовижно розквітла. Тепер-то зовсім інша дівчина. Навіть очі її немов потемніли і поглибилися. Це напевно тому, що вони горять полким, вогнем біданості і любові. Міранда навчилася давати раду з батьком. Зіймає прапор щоразу, коли на Західнім фронті наші війська просунуться хоч на ярд. Бере участь у зборах молодіжного Червоного Христа і ретельно намагається вдавати статечну заміжню даму. Аж ми всі готові вмерти від сміху. Проте вона єдина із Глянських дівчат віддалася за новобранця під час війни. Тож нас не тратує її самовдоволене усвідомлення власної унікальності. У росіян теж погані новини. Уряд Керенського зазнав краху, а Ленін став диктатором. Нам дуже важко бути мужніми впродовж цих понурих, безнадійних, сірих осінніх днів, коли світ тоне в мороці і лиховісних перечуттях. Але ми почали метушитися, як то каже старий горянин Сенді, через наближення виборів. Триває суперечка щодо загальної мобілізації. Тому це будуть найцікавіші вибори, що відбувалися в нас». Усі жінки відповідного віку, цитуючи Джо Пуар'є, що мають на фронті чоловіків, братів чи синів, зможуть проголосувати. Ох, якби ж мені було 21 рік. Гартруда і С'юзен лютують, бо не можуть голосувати. Це несправедливо, вигукнула Гартруда. Агнеса Кар може голосувати, бо має чоловіка на фронті, а вона ж намагалася не пустити його і тепер голосуватиме проти коаліційного уряду. А я не маю права голосу, бо мій коханий, хоч і на фронті, доводиться мені не чоловіком, а лише нареченим. Що ж до Сьюзен, то, міркуючи, що вона не може голосувати, а якийсь мерзенний старий пацифіст на зразок пана Прайора, може і буде, вона просто верегає блискавки. Мені так жаль усіх тих Еліотів, Крофродів і МакАлістерів, що живуть по той бік затоки, вони завжди чітко ділилися на два табори лібералів та консерваторів а тепер геть зірвані з якорів. Ох, я заплуталася в метафорах. І розгублено дрейфують у відкриті морі. Деякі старі ліберали радше помруть, ніж проголосують за Роберта Бордена. Проте їм доведеться зробити це, оскільки вони вважають, що настав час оголосити загальну мобілізацію. А ті сердечні консерватори, що виступають проти мобілізації, муситимуть голосувати за Лор'є – Хоч досі незмінно прикликали на нього Анафему. Одним то нестерпно тяжко. Інші намагаються ставитися до цього так само, як пані Еліо до церковного союзу. «Вона була в нас учора ввечері. Тепер вона зовсім не часто заходить. Наша мила пана Корнелія. Вона вже в літах і не може ходити далеко. Так гірко думати, що вона старіє. Ми завжди дуже любили її. І вона була така добра до нас, інглесецьких дітей». Досі вона затято протибалася церковному союзу, але вчора ввечері, коли тато сказав їй, що справу вже вирішено, пані Еліот смиренно відповіла Що означає ще один злам і розрив у нашому розтерзанім, переламанім світі? Супроти німців можна об'єднатися навіть із методистами У молодіжному червоному хресті все минає гладенько, попри те, що до нас вернулася Ірен Говард Очевидно, вона посварилася із членами Лобрицького осередку. На минулих зборах Ірина насмішковато заявила, буцім опізнала мене в Шарлотауні за оксамитовим зеленим капелюхом. Усі впізнають мене за цією бридкою і ненависною річчю. Цього року буде вже четверта зима, відколи я ношу його. Навіть мама пропонувала мені купити новий, але я відмовилася. Я носитиму цей капелюх щозиме, доки скінчиться війна». 23 листопада 1917 року. Лінія фронту на П'яве тримається, і генерал Вінг здобув перемогу під Камбре. Я зійняла прапор на честь цієї події, та Сьюзен лише сказала, «Піду на я на кухню, поставлю чайник». Я заважила, що після кожної британської перемоги маленький кіченер має круп. Надійся, у його жилах не тече кров прибічника гунів, та хто зна, що за родина була в його батька». Цієї осені Джимс кілька разів мав круп. Звичайний, не той жахливий, що був у нього торік. Та яка б кров не текла в його жилах, це добра, здорова кров. Він пухкенький, рум'яний, кучерявий і дуже гарний. Він каже такі смішні речі і ставить кумедні запитання. Він має улюблений стілець на кухні, а проте Сьюзен так само любить сидіти на цьому стільці. І коли вона хоче сісти, Джимс мусить звільнити його». Останнього разу, коли таке сталося, він озирнувся і набурмусно запитав. «Сьюзен, а коли ви пом'єте, я буду завжди тут сидіти?» Сьюзен жахнулася. Мабуть, тоді її вперше посіли думки про його непевну спадковість. Позавчора ввечері я взяла Джимса із собою до кримниці. Він уперше був на дворі о такій пізній годині і, побачивши зорі на небо, вигукнув. «Їло, дивися, великий місяць!» І ще багато маленьких. А в серду вранці у мене спинився будильник, бо я забула накрутити його з вечора. І Джемс, прокинувшись, побіг до мене настрашений просто у своїй блакитній піжамці. «Годинник помей. пролопотів він. Їло, годинник помей. Якось увечері він розсердився на мене та сюзен, бо ми не давали йому чогось, що він дуже хотів. Коли настав час молитви, він розрятований в і замість попросити зробити його оченним хлопчиком, проказав. І щоб Їла та Сьюзен були добрі, бо вони злі. Я не переповідаю всім зустрічним, що сказав чи зробив Джемс. Мені самі нудно слухати подібні розповіді інших. Я занотовую ці факти у своїм старенькому щоденнику, де чого тільки нема. Нині, коли я вкладала Джимса до ліжка, він підвів очі і дуже серйозно спитав – Їло, а чому вчора не може вийнутися? Ох, Джемсе, чому це неможливо? Прекрасне вчора сповнене сміху та мрій. Коли наші хлопці були вдома, коли ми з Вотером читали, гуляли, зустрічали схід місяця і захід сонця в двох удоленні райдух. Якби ж воно могло повернутися. Але вчора не вертається ніколи, маленький Джимсе. А нині захмарене і темне і ми не наважуємося думати про те, яким буде завтра. 11 грудня 1917 року. Чудові новини. Учора британські війська взяли Єрусалим. Ми зійняли прапор, а Гартруда повеселіла і стала майже така, як колись. Зрештою, відсумувала вона, варто жити, коли люди досягають мети христових походів». Учора під стінами Єрусалима з'юрмилися, мабуть, привиди всіх хрестоносців на чолі з Річардом левого серця. Сюзен і собі втішилася. «Добре, що я можу легко вимовити Єрусалим і Хеврон», – сказала вона. «Після порозамисла і Брес Литовська це неабияка втіха. Ну, турки нарешті тікають, Венеція в безпеці. А лорда Ленсдауна можна не слухати, тож немає причин журитися». Єрусалиме над тобою майорить стяг метеор англійський. Щезь турецький півмісяць. Як тріпотіло б серце Волтера, якби він дізнався про це? 18 грудня 1917 року. Учора відбулися вибори. Увечері ми з мамою Гертрудою та Сьюзен зібралися у вітальні і чекали, задамувавши подих. Тату пішов у село, інакше ми не дізналися без жодних новин, бо керівниця Картера Флега на іншій телефонній лінії. Із центральної станції нам щоразу відповідали, що лінія зайнята. Певна річ, бо в радіусі кількох миль усі додзвонювалися туди з тієї ж причини, що й ми. Близько десятої Гертруда зняла слухавку і випадково перехопила чиюсь розмову з Картером Флегом. Вона безсторомно підслухала і одержала те, що приказка віщує всім, хто підслуховує. А саме кепські новини. Коаліційний уряд нічого не здобув у західних провінціях. Ми стривожено перезернулися. Якщо уряд не досяг результатів на Заході, це означало поразку. «Канада осоромилася в очах цілого світу», – скрушно підсумувала Гертруда. «Якби кожен учинив так, як сім'я Марка Крофорта з того боку Затоки, цього не сталося б, відчайдушно мовила Сьюзен. «Нині вранці вони замкнули дядька в стодолі і не випускали, доки він пообіцяв, що голосуватиме за коаліцію. Оце, пані Блайдорогенька, я можу назвати ефективним аргументом». О, після цього ми з Гертрудою зовсім розхвалювалися. Ходили вітальною, аж доки геть насилили, і були вимушені знову сісти». Мама в'язала чітко і розмірено, мов годинник, і вдавала спокій та незворушність. Удавала так добре, що ми всі застріли її аж до нині, коли я взріла, як вона розпускає шкарпетку. Зайві чотири дюйми там, де мала початися п'ята. Тато вернувся додому вже за північ. Став на порозі і дивився на нас, а ми на нього, не сміючи запитати, які він приніс новини. Аж тут він сказав, що Толор Є нічого не здобув на заході, а коаліційний уряд переміг абсолютною більшістю голосів. Гертруда заплескала в долоні. Я хотіла плакати і сміятися водночас. Мамині очі спалахнули колишнім сайвом, а Сьюзен видала дивний звук, щось середній поміж зітханням і радісним скриком. «Це не вельми втішить Кайзера», – відказала вона. Потім ми вклалися в ліжка, але не могли заснути від хвилювання. Справді, як урочисто сказала Сьюзен сьогодні вранці, «Пані Блай, дорогенька, політика – то завелика тривога для жінки. 31 грудня 1917 року Минуло наше четверте воєнне рійство. Ми збираємося на відвазі, щоб пережити ще один рік такого життя. Майже все літо Німеччина перемагала союзників. А тепер кажуть, буцім вона перекидає війська з російського фронту, готуючись розпочати великий весняний наступ. Інколи мені здається, що ми не зможемо пережити цю зиму в очікуванні того наступу. Цього тижня я одержала купу листів із Європи. Шерлі вже теж на фронті і пише про все так само спокійно і сухо, як колись при футбольні матчі в учительській семінарії. Карл написав, що в них уже кілька тижнів дощить, і ночами в шанцях він згадує ніч, коли просидів на цвинтарі, караючи себе за боєгусство в історії із приводом Генрі Ворена. Його листи зазвичай жартівливі. За день до того, як він написав, вони із хлопцями мали велике полювання на пацюків, заколювали їх багнетами. Карл убив найбільше і дістав нагороду, а одного пацюка він переручив і той ночами спить у нього в кишені. Пацюки не бояться його так, як інших. Карл завжди був другом усім маленьким створінням. Він каже, що досліджує пацючі звички і колись напише про них трактат, що прославить його. Кен написав короткого листа. Тепер усі його листи доволі короткі. І в них так рідко з'являються ті маленькі, милі, дорогі серцю фрази. Часом я думаю, що він уже зовсім забув про той вечір, коли приходив до нас попрощатися, а тоді бачу рядок чи слово, які натякають мені, що він пам'ятає і пам'ятатиме завжди. Скажімо, у нинішньому листі не було нічого такого, чого він би не міг написати будь кому зі знайомих дівчат. Окрім хіба підпису Твій Кенет, замість щиро твій кенет. Він навмисно випустив оте щиро, чи лише випадково. «Я півночі не можу заснути, думаючи про це. Він тепер капітан. Я рада і горда. А проте капітан Форд звучить так, наче це хтось далекий і незрівняно вищий від мене. Так, наче Кен і капітан Форд – це двоє різних людей. Можливо, я майже заручена з Кеном. Принаймні, на думка про це слугує мені оплотом. Але я не можу бути заручена з капітаном Фордом». А Джем тепер лейтенант. Його підвищили просто на фронті – він надіслав мені фотографію, де зображений у своїй новій формі. Він так схуд і постарів. Постарів. Мій юний брат Джем. Ніколи не забуду маминого обличчя, коли я показала їй фотографію. Це мій маленький Джем. Дитятку нашого дому мрії? От і все, що вона сказала. Надійшов лист і від Фейт. Вона працює в доброводчому медичному загоні в Англії – і пише про все з надією та оптимізмом. Я думаю, вона майже щаслива, бо зустрілася із Джемом під час його минулої відпустки, і вона служить так недалеко від нього, що могла б навіть приїхати, якби він був поранений. Це стільки означає для неї. Ох, якби ж і я собі могла бути там із нею. Але моя праця потрібна вдома. Волтер казав, що я мушу дбати про маму, і я намагаюся не зрадити обітниці – ані в найменших деталях життя. Волтер загинув за Канаду, а я мушу жити для неї. Так він просив мене. 28 січня 1918 року. Я припну свою розтерзану штормами душу на якир британського флоту і спечу висівкове печиво, мовила Сьюзен, звертаючись до кузини Софії, що прийшла до нас із страхітливою історією про нові настолані підводні човни які німці щойно спустили на воду. Цими днями С'юзен незадоволена новою політикою економії. Її вірність коаліційному уряду зазнала тяжкого випробування. Перший удар вона знесла мужню. Коли надійшло розпорядження щодо борошна, С'юзен бадьоро заявила. «Кажуть, бо цим старого собаку не навчиш нових фокусів. Але я навчуся пекти воєнний хліб, якщо це поможе здолати гунів». Утім, останні пропозиції виявилася їй не до шмиги. Якби не тато, вона, мабуть, розшматувала б пана Роберта Бордена. Пані блайдорогенька, вони ще змусять нас зробити цегло без соломи. Як мені пекти пороги без масла чи цукру? Це неможливо. Хіба ж то буде пиріг? Я, звісно, можу випекти щось нестравне, драглисте та грузле. Та ж мені, пані блайдорогенька, заборонено прикрасити його хоч дрібкою глазурі. До чого я дожилася? Уряд в Отаві приходить на мою кухню і установлює нам продуктові обмеження. Цю зенерату віддасть життя за свого короля та країну. Але відмовитися від улюблених кулінарних рецептів – то зовсім інша і значно серйозніша справа. Я одержала листи від Нен Іді, чи то радше записки. Вони не мають коли писати, бо готуються до випускних іспитів. Навесні вони одержать диплом бакалаврів гуманітарних наук. І я таки лишуся єдиною нездарою в сім'ї. Та я ніколи і не хотіла вступати до коледжу. І нині навчання мене не проваблює. Боюся, я геть позбавлена чистолюбства. Є лише одне соціальне становище, яке я хочу посісти. Проте не знаю, чи станеться це колись. Якщо ні, я не хочу нічого іншого. Але я не писатиму про це тут. Про це, можна думати, а писати... О, це, кузина Софія, неминуче назвала би безсоромністю. Ні, я напишу. Я не боюся ні упереджень, ані кузини Софії. Я хочу бути дружиною Кенета Форта. Отак. Щойно я поглянула на себе в зеркало і не виявила ані сліду присоромленого рум'янця. Мабуть, я зовсім неправильна дівчина. Сьогодні я ходила відвідати понеділка. Його геть скрутив гостець, проте песик сидів і, як завжди, чекав наступного поїзда. Коли я підійшла, він постукав хвостиком по платформі і благально поглянув мені у вічі, мов би питаючи, коли приїде джем? Ох, понеділку, немає відповіді на твоє запитання, як і на інше, що мучить нас без перестанку. Що буде, коли Німеччина завдасть удару на Західному фронті? Останнього, великого та переможного удару. 1 березня 1918 року «Що принесе нам весна?» – сказала сьогодні Гертруда. «Я боюся її, як не боялася ще жодної весни. Як ви вважаєте, чи настане той час, коли наші життя будуть вільні від страху? Майже чотири роки ми щовечора лягаємо спати зі страхом і щодня прокидаємося, охоплені ним. Страх – Небажаний гість за нашим столом. Осоружний супутник повсюди, де ми опиняємося. Гінденбург каже, що 1 квітня буде в Парижі, зітхнула козина Софія. Гінденбург! Папір і чорнило нестатній відобразити зневаги, з якої С'юзен вимовила це прізвище. Невже він забув, що то за день перше квітня? Досі Гінденбург завжди дотримував слова, сказала Гертруда похмуро, як могла би сказати сама козина Софія. «Так, коли бився проти румунів і росіян», – відрізла Сьюзен. «Заждіть, ось де він зійдеться в бою із британцями та французами. Я не кажу вже про янки, що намагаються дістатися Європи якнайшвидше, і, безперечно, ще покажуть себе». «Сьюзен, ви казали те саме напередодні битви за Монс», – нагадала я їй. «Гінденбург каже, що не пошкодує мільйона німецьких життів, або лиш прорвати фронт», – відказала Гертруда. Такою ціною він, очевидно, досягне певного успіху. І як ми переживемо цей час, навіть коли зрештою його плани зазнають краху? Ці минулі два місяці, продовж яких ми, сколивши, чекали удару, здалися мені довшими за всі дотеперішні воєнні місяці вкупі. Увесь день я гарячково працюю, а щоночі о третій прокидаються з думкою, чи рушили вже в наступ Гінденбургові залізні легіони. «Я майже бачу їхній тріумф у Парижі, і це завжди стається саме тієї проклятої години». Сьюзен із сумнівом зеркнула на Гертруду, та потім очевидячки вирішила, що слово «проклята» не таке бридке, як «триклятюще». «Я хочу випити якесь чарівне зілля і проспати наступні три місяці, а прокинувшись, виявити, що Армагетон скінчився», – роздратовано мовила мама. А вона ж не часто підопадає на відвазі, щоб відчути таке, а чи заявити про це бажання вголос. Мама дуже змінилася відколи того жахливого вересневого дня, ми медовиділася, що Волтер ніколи вже не повернеться. Проте вона завжди трималася несхитно і терпляче, а нині, здається, що навіть вона більше не може терпіти. Сьюзен підійшла до мами і торкнула її за плече. Не бійтеся, пані благороденька, і не жоріться, лагідно проказала вона. Учора я і собі так почувалася, то встала з ліжка, запалила світло і розгорнула Біблію, і як ви гадаєте, що за вірш мені трапився? І будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я і з тобою, говорить Господь, щоб тебе рятувати. Я, пані Блайдорогенька, не маю дару бачити віші як пана Олівер, але збагнула, що це означає не дано Гінденбургові взяти Париж. Тож я не читала далі, а вклалася в ліжко і проспала до ранку, не прокинувшись ані о третій, ані о будь-якій іншій годині. І я знову і знову повторюю про себе той вірш, який процитувала Сьюзен. «Господь із нами. Всі праведники сильні духом. Легіони і гармати, що їх Німеччина переправляє на Західний фронт, мусять розбитися об таку перепону. Так, я думаю, собі, коли втішаюся, проте інколи я, як Гертруда, певна, що більше не можу зносити цю жахливу, зловісну тишу перед близькою бурею. 23 березня 1918 року. Армагеддон розпочався. Остання битва з битв. Я все питаю себе, чи це він. Учора я ходила на пошту по газети і листи. День був холодний і понурий. Сніг розтанув, але сіра нежива земля була досі промерзла І віяв холодний колючий вітер Глен здавався потворним і позбавленим світлих надій І тоді я розгорнула газету із великим чорним заголовком 21-го Німеччина розпочала наступ і стверджує, що захопила багато зброї та полонених Генерал Хейх рапортує, що тривають запеклі бої. Мене тривожить цей вислів ми всі відчуваємо, що не здатні виконувати ніяку роботу, котра вимагає уваги і розумових зусиль. Отож ми гарячково в'яжемо, бо це можна робити механічно. Принаймні, страшне очікування позаду. Жахливі думки про те, де і коли пролунає перший німецький удар. Він пролунав, але їм не здолати нас. Ох, що діється нині там, на Західному фронті, доки я пишу ці рядки, сидячи зі щоденником у своїй спальні? Джемс спить у ліжечку, вітер квилить за вікном, а над моїм столом висить портрет Волтера, що дивиться на мене прекрасними, безмежними очима. Оба від нього висять Моналіза, яку він подарував мені на останнє різдво, коли був удома, та копія волонкаря, оправлена в рамку. Я, мов би, і зараз чую, як Волтер читає його. Невеличкий, короткий вірш, у який він вклав душу, і який житиме вічно, продовжуючи нести ім'я Волтера новим поколінням канадців. Усе довкола мене таке спокійне, мирне і домашнє. І Волтер здається дуже близьким. Якби я могла відсунути тонку, темпливу запону, що розділяє нас, то побачила б його до стату, як він бачив додаря в ніч перед курсолетом. А там у Франції? Чи тримається лінія фронту? Розділ 28 Чорна неділя У березні року Божого 1918-го випав тиждень, що вмістив у себе більше пекучих людських страждань, аніж будь-які інші сім днів за всю історію світу. І був день упродовж того тижня, коли ціле людство здавалося розіп'ятим на хресті. Того дня вся планета стогнала в агонії. Усюди серця людей заумирали від страху. Той день Інглесайді почався спокійним, холодним і сірим світанком. Пані Блайт, Ріла та панна Олівер збиралися до церкви, намагаючи з вірою і надією втамувати тривогу в душі. Лікаря Блайта не було вдома. Щойно після опівночі його викликали до Марводів у Верхній Глен, де юна солдатська дружина мужньо боролася, щоб принести у світ життя, а не смерть. Сьюзен сказала, що лишиться вдома – а вона вельма рідко припускала церковну службу. «Але сьогодні, пані Блайдорогенька, ліпше мені не ходити до церкви», – заявила вона. «Якщо я побачу там святобливий і задоволений вираз місяця з баками, як завжди, коли він думає, що гуни перемагають, боюся терпець мені лусне, і я, забувши про манери, шторну в нього біблією чи молотовником, а отже геть осоромлю себе і оскверню священну будівлю». «Ні, пані Блайдорогенька, не піду я до церкви Доки справа на фронті поліпшаться, а тим часом молитимуся собі тут. Мабуть, я теж могла б залишитися вдома, хоч церква мені сьогодні неабияк зарадить, мовила пана Олівер, ідучи поруч із Рілою закам'янілим від морозу путівцем. Я можу думати лише про одне чи тримається лінія фронту. Наступної неділі Великдень, мовила Ріла. Що він сповістить нам смерть чи життя? Того дня пан Мередіт виправ для проповіді текст «Хто витримає до останку, той спасеться». І натхнені слова його броніли надією і певністю. Ріла, глядячи на меморіальну табличку на стіні лавою, світлі пам'яті Волтера Катберта блайта відчула, як душа її підноситься над страхом і сповнюється відвагою. Неможливо, щоб Волтер наклав головою на марне. Він мав дар провидця і передбачав перемогу. Вона буде вірити, що французи втримують лінію фронту. У цім оновленім гуморі вона повернулася із церкви додому майже весела. Решта мешканців Інгосайду, так само всміхнені і сповнені надій, увійшли до передпокою. У вітальні не було нікого, крім Джимса, що заснула на канапі, та Дока, який сидів на килимку перед каміном у тиші понурій безслівній із надивовижу гайдівським виразом. Не було нікого і у їдальні – і, що найдивніше, стіл не був накритий до обіду. «Де ж Сьюзен?» Невже вона захворіла? – стривожно вигукнула пані Блайт. Уранці я здивувалася, що вона не хоче піти до церкви. Аж тут відчинилися кохонні двері, і на порозі постала Сьюзен з таким мертвотно-блідим обличчям, що пані Блайт налякано скрикнула. «Сьюзен, що сталося?» «Британську лінію фронту прорвано, і німецькі снаряди падають на Париж», – глухо сказала Сьюзен. Три жінки, що стояли перед нею, навжаху не перезирнулися. «Це неправда?» «Ні», – пробулькотіла Ріла. «Це... це безглуздя», – мовила пана Олівер і зайшлася жахливим сміхом. «Сюзен, хто вам сказав?» «Коли надійшли ці новини?» – озвалася пані Блейд. «Півгодини тому. Був телефонний дзвінок із міста», – мовила Сюзен. «Там дізналися вчора вночі». Телефонував лікар Голанд. Він і сказав, що, на жаль, це достамена правда. Відтоді, пані Блайдорогенька, я не робила нічого. Даруйте, що обід не готовий. Це вперше я так занедбала свої обов'язки. Якщо ви зачекаєте, я швиденько щось приготую. Проте, боюся, картопля мені геть згоріла. Обід. Ніхто не хоче обідати, Сьюзен, панічно скрикнула пані Блайд. О, це неймовірно. Це, мабуть, поганий сон. Париж втрачений. Франція втрачена, війна програна, задихано проказувала Ріла, геть втративши всяку надію певність і віру. О, Боже, о Боже. стогнала Гертруда Олівар, міряючи кроками кімнату і ламаючи руки. О, Боже. Єдине слово, єдиний заклик, старий, як сам світ, заклик благання і болю рвався зі змучених душ людей, що зневірилися в люстві і людяності. Бог помей. Долинув зляканий голосок спорого вітальні. Там стояв Джимс, рум'яний після сну, із карами, круглими від страху оченятами. Їло, їло, бог помий. Панна Олівер замовкла, спинившись посеред їдальні, і втупилася у Джеймса, очі якого вже налилися слізьми. Ріла кинулася до нього, щоб заспокоїти, а Сьюзен підхопилася зі стільця, на який безсило впала хвилину тому. Ні. Палку проказала вона, зненацька, знов стаючи самою собою. «Ні, Бог живий. І Лой Джордж також. Ми забули про це, пані Блайдорогенька. Не плач, маленькі киченери. Усе погано, та могло бути ще гірше. Британська лінія оборони на суші прорвана. Та ще є британський флот. Не забуваймо цього. Я віддихаюся і приготую перекуску, бо нам потрібно відновити сили». Невдовзі усі вони вдали, що їдять. Але тільки вдали. Той чорний день назавжди лишився в пам'яті кожного з мешканців Інглесайду. Артруда ходила кімнатою, як усі, окрім Сьюзен, що видобула майбутню сіру солдатську шкарпетку. «Пані блайдорогенька, дорогенька, я мушу в'язати навіть попри неділю. Раніше мені таке і на думку не спало би, адже хай, що кажуть інші, я завжди вважала, що це порушення третьої заповіді. Але нині байдуше. Я мушу в'язати, інакше я з божеволею. «В'яжіть, якщо можете, Сьозен», – схвильовано відповіла пані Блайд. «Я і сама в'язала б, як би могла. Але не можу». «Не можу». «Якби ж ми знали подробиці», – цихнула Ріла. «Може, тоді щось додало б нам віри. Якби ми лише знали все». «Ми знаємо, що німці обстрілюють Париж», – скрушно мовила пана Олівер. «Отже, вони, очевидячки, прорвалися з Сібіч і підійшли до міста в притул». «Ні, ми програли війну». Погляньмо у вічі фактам, як то робили інші народи в минулому. Інші нації, що воювали за справедливість, жертвували найкращих, найхоробріших своїх синів. Та, попри це, зазнавали поразки наша буде лише однією неславою за теперішніх. Я не хочу здаватися просто так. вигукнула Ріла і бліде її враз узялися рум'янцем. Я буду вірити, ми ще не переможені. «Навіть якщо Німеччина захопить Францію, ми ще не переможені. Мені соромно, що я вже цілу годину впадаю у вічай. Ви більше не побачите мене такою безчинною. Я зателефоную до міста і розпитаю про все». Утім, дозвонитися не вдалося. Телефоністка на центральній станції не могла дати раду з набалою дзвінків, що надходили з усіх куточків зворохопленої країни. Кінець кінцем Ріла облашила марні спроби і метнулася в долину Райдух. Уклякла там торішніх посірілих трав у потаємному місці, де відбулася її остання розмова з Волтером, і протилилася головою до муховитого стовбура поваленого дерева. Сонце пробилося з поза низьких чорних мар і залило всю долину блідим золотавим сяйвом. Дзвіночки на закоханих деревах ніжно уривчисто тенькали на березневому вітрі. «Боже, дай мені сили!» – прошепотіла Ріла. «Тільки сили і відваги!» Потім, молотовно склавши руки, наче дитя, вона сказала так просто, як міг би сказати Джеймс. «Будь ласка, пошли нам завтра кращі новини!» Так вона довго простояла на колінах, а тоді повернулася в Інглсайт, спокійна і рішуча. Лікар Блайт прийшов додому втомлений, але задоволений, бо ж крихітний дуглас Хейг Марвот щасливо пришвартувався на березі часу. Гертруда досі невпинно походжала кімнатою, проте пані Блайт і Сьюзен оговталися від потрясіння, аж Сьюзен уже планувала нову лінію оборони для французьких портів над Ла-Маншем. «Якщо ми втримаємо їх, – запевняла вона, – то врятуємо Францію. Париж не має жодного стратегічного значення». «Ні, – різко втіла Гартруда, наче Сьюзен завдала їй особистої образи – Давній заяложений вислів, жодного стратегічного значення, за цих обставин здавався їй моторичним знущанням, жахливішим, аніж усякий розпачливий лемент. «У Марвудів я чув, що лінію фронту прорвано», – відповів лікар Плайт. Але історія про те, що німці обстрілюють Париж, здається неправдоподібною. Навіть якщо вони прорвали лінію оборони, вони були щонайближче за 50 миль від Парижа то як би їм удалося так швидко підтягнути до міста свою артилерію? Ні, дівчата, бодай щодо цього я не вірю новинам. Я сам зателефоную до міста і розпитаю, що діється. Лікар Блайт досяг не більшого успіху, аніж Ріла. Проте його точка зору підбадьорила всіх домашніх. І помогла їм пережити вечір. О дев'ятій орешті-решт надійшла телефонограма і Шарлотауна, яка помогла їм дожити до ранку. «Лінія оборони прорвана тільки в одному місці – під Сен-Квентіном», – сказав лікар Блайт, повісивши слухавку. «А британські війська відступають у бойовому порядку. Це не так і погано». Що ж до снарядів, які летять на Париж, то це відбувається з відстані в 70 миль. І летять вони з нових дивовижних далекобійних гармат, що їх німці винайшли і пустили вхід упродовж цього наступу. На сьогодні це всі новини. І лікар Голанд запевнив, що інформація достовірна. «Учора ми жахнулися би, почувши таке», – мовила пана Олівер. «А нині, після того, що довідалися зранку, майже тішимося». «Та все ж», – додала вона, цілкуючись усміхнутися, – «Боюся вночі, я не спатиму». «Принаймні, з одного ми таки можемо втішитися, панна Олівер Дорогенька», – озвалася Сьюзен. «Сьогодні в нас не було кузени Софії. Я просто не витримала би її на додачу до всього іншого». Роицел двадцять дев'ятий Поранений і зник безвісти. Побиті, проте не знищені. Із таким заголовком вийшла газета у понеділок, і Сюзен повторювала його про себе, пораючись коло щоденних хатніх справ. Прорив під Сен Квентіном удалося ліквідувати вчасно, та лінія оборони союзників невпинно відступала назад із позицій, відвойованих рік тому ціною півмільйона життів. У середу газетний заголовок сповіщав «Британці і французи стримують німців». Та відступ тривав. Відступ. Відступ. Відступ. Коли ж він скінчиться? Чи лінія фронту буде прорвана знов? Тепер уже непоправно. Соботня газета вийшла із заголовком. Навіть Берлін визнає, що наступ німців придушено – і вперше за весь той жахливий тиждень мешканці Іллисайдо змогли відітхнути. «Пережили один тиждень. Розпочинаємо другий», – рішуче мовла Сьюзен. «Я почуваюся, наче катована на дибі, яку зупинили на деякий час», – сказала Гертруда, «Великоднього ранку, ідучи до церкви поруч із Рілою. Проте мене ще не зняли з диби. Тортури можуть відновитися щомиті». «Тиждень тому я гадала, що Бог нас покинув», – мовила Ріла. Але тепер вірю, що ні. Зло не може перемогти. На нашому боці дух, а він сильніший за плоть. Проте тієї чорної весни віра її незрітко зазнавала тяжких випробувань. Армагеддон не скінчився за кілька днів, як вони сподівалися, а тягнувся тижнями і місяцями. Знову і знову Гінденбург зазнавав жорстоких, несподіваних ударів, здобуваючи нового хоч і невирішального успіху. Знову і знову воєнні експерти заявляли, що ситуація вкрай небезпечна. Знову і знову козина Софія притакувала воєнним експертам. «Якщо союзники відступлять іще на три милі, ми програємо», – голосила вона. «Невже британський флот більше ніде не зможе розвернутися?» – голосно відповідала Сьюзен. «Це думка того, хто знає усе про війну», – серйозно заперечувала козина Софія. «Таких людей не існує», – утяла Сьюзен. «Що ж до воєнних експертів, то вони тямлять у цьому найбільше за нас із тобою. Скільки разів вони вже помилялися? Чому ти завжди бачиш темний бік, Софія Крофорд? Бо світлого боку немає, Сьюзен». «Невже? Сьогодні 20 квітня, а Гінденбург іще не в Парижі, хоч і запевняв, що буде там першого. Хіба це не світлий бік?» «Я думаю, Сьюзен Бейкер, що німці і без того скоро захоплять Париж, а потім і цілу Канаду». «Тільки не нашу провінцію. Жодного гуна не буде на острові принца Едварда, поки я здатна втримати вила», – мовила Сюзен із виглядом і відчуттям жінки, що справді може виступити одна проти німецької армії. «Поправді кажучи, Софія Крофорд, я вже втомилася від твоїх зловісних пророств. Я не заперечую, що помилки теж були. Німці не взяли би пан Шендейля вдруге, якби там лишили канадські підрозділи, та і марно було довіряти тим португальцям на річці Ліс». Але це ще не привід стверджувати, наче ми програли війну. Я не хочу з тобою сваритися, надто тепер, але ми мусимо підтримувати бойовий дух. Тож я відверто попереджаю тебе, що коли ти не припиниш каркати, ліпше сиди собі вдома і до нас не приходь». Отож вельма люта козина Софія подалася плекати образу і кілька тижнів не відвідувала кухні Сьюзен. Можливо, то було і на краще, адже ті тижні видалися непрості. Німці раз по раз атакували союзників там і тут, захоплюючи життєво важливі пункти їхньої оборони. А якось на початку травня, коли сонце і вітер шугали навзаводи поміж дерев у долині Райдух, клоновий гай був зелений а гавань біла і пухнастий від баранців, надійшла звістка про джема. Під час німецької вилазки на Канадському фронті, такої дрібної, що про неї не було згадано навіть у офіційних депешах, Лейтенант Джеймс Меттью Блайт був поранений і зник безвісти. Я думаю, це навіть гірше, ніж звістка про його смерть, прошепотіла Ріла побілілими вустами. Ні, Ріло, ні. Зник безвісти лишає хай кволо про надію, відказала Гертруда. Так, виснажливо, пекельну надію, що не дозволяє примиритися з найгіршим, мовила Ріла. Ох, пане Олівар, невже нам доведеться місяцями не знати, живий він чи ні? «А що, як ми ніколи не дізнаємося? Я не витримаю. Не витримаю. Волтер. А тепер Джем. Це вб'є маму. Погляньте на неї, пане Олівер, і побачите. А Фейт? бідолашна Фейт. Як вона переживе це?» Гертруда стригнулася. Поглянувши на картину над столом вихованка, вона відчула раптово пекучу вічної, нескінченної усмішки Монелізи. «Невже навіть тепер ти всміхатимешся?» – розпашливо подумала вона. Потім тихо відповіла. «Ні, це не вб'є твою маму. Вона не така. До того ж, вона не вірить, що Джем загинув. Вона сподівається, і ми всі повинні робити так само. Я певна, що і Фейд сподіватиметься». «А я не можу», – простогнала Ріла. «Джем був поранений. Чи є в нього шанси вижити?» «Навіть якщо німці знайшли його...» Ми знаємо, як вони ставляться до поранених полонених. Якби ж я могла сподіватися, пане Олівер. Мабуть, це помогло би мені. Але, здається, надія в мені померла. Я не можу сподіватися без підстав. А їх нема. Та згодом, коли пана Олівер подалася до себе, а Ріла лежала в ліжку, розпачливо просячи в молитві хоч трішки сили, до неї, мов безшелесна тінь, пробралася Сьюзен і сіла поруч. «Ріла, дорогенька, не бійся!» Маленький джем не загинув. «О, Сьюзен, як вам вдається вірити в це?» «Тому що я знаю. Послухай мене. Коли нині вранці не йшла звістка, я одразу згадала про понеділка. Тож увечері, перемивши посуд і заклавши хліб у піч, гайнула на станцію. Понеділок сидів там, дожидаючи поїзда. Терпляче, як завжди, ріло дорогенька. Та вилазка відбулася чотири дні тому. У понеділок». І я запитала начальника станції, «Скажіть, ну, цей пес вив, чи був неспокійний у понеділок увечері?» Він подумав і відповів, «Ні, не було такого». Я запитала, «Ви певні? Від вашої відповіді залежить більше, аніж ви думаєте». «Я певен», – сказав він мені, – «я тоді ніч не спав, кубила мені захворіла, а пес ваш лежав тихенько. Я почув би, якби він вив, бо двері стайні були відчинені, а його буда стоїть навпроти». Ріло, дорогенька, він так до стемену і сказав. А ти пам'ятаєш, як те нещасне створіння вило всю ніч після битви за Курселет? І тож він не любив Волтера так, як Джема. Чи ж міг би він спокійно спати в буді, якби Джем загинув? Ні, Ріло, дорогенька, Джем живий. Ти можеш бути певна. Якби він загинув, понеділок знав би про це, як знав про загибель Волтера. І не чекав би нових поїздів. То було безглуздо, нелогічно і неможливо. Опритаріла повірила беззастережно. Повірила і пані Блайт, і навіть її чоловік, удавано глузливо усміхнувшись, відчув, як розпач його заступила незбагнена впевненість. І хай яким безглуздям це здавалося, серця їхні сповнилися відвагою. І вони змогли жити далі тільки тому, що маленький песик на Гленській станції віддано і непохитно чекав на свого господаря. Хай собі скептики глузують, хай недовірливо кажуть, це лише за бобон. Але душі мешканців Ілгосайду посіла віра, що понеділок знає всю правду».